Jödött ide benneteket. Honnan jöttetek? A, a nevem Hablaty. de hebegte Hablac, ő pedig halvér, ö, huligánok vagyunk. Nem hiszek nektek, kiáltotta a kicsi lány. Római kémek vagytok, ráncsatok kardot és harcoljatok, ahogy férfiakhoz illik, alávaló latinok.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 A vívás volt az egyetlen tantárgya kalózképző kalóz tanfolyamon, amelyben remekül helyt állt. Még röffenőt és ö, odvasfogut is könnyedén le tudta győzni. nincs Marconától, a huligántörzs legjobb kartforgatójától pedig külön órákat vett. Ez a kislány azonban ugyanúgyan jól forgatta a kardot, mint hablaty. Keze olyan gyors volt, hogy szinte látni sem lehetett. A szúrások között cigány kereket hányt, és vívás közben folyamatosan beszélt, ezzel is nehezítve hablagy dolgát. Harcáj! Te mini sárkányevő, Sáska sütögető, tóga viselő, Jupiter imáda! Egészen jól vívsz ahhoz képest, hogy fiú vagy! Annyira unatkoztam, hogy elképzelni sem tudod! Uh, hát, uh, várj, nem beszélhetnénk ezt meg? kérdezte hablatziálva. Uh, igazán felesleges harcolnunk. A kisány azonban a fülebotját sem mozdította, csak locsogott tovább. Látom, ismered a fogást, meg a villámcsapást, támadást, meg a haláltorka védést, valamint a. Uh, uh, hagy már abba! Uh, kérlek, hagy már abba! Liekte hablat, miközben sorra védte ki a lány támadásait, még az inge újja is leszakadt. Engem tényleg hablatynak hívnak, tényleg holigám vagyok. Nem hiszek neked? Mondta a kislány. Római kén vagy, vajd be! Különben felváglak! A lepény lesőttől a kerek bendődik! Hú! A védelmet kicsi gyenge? Nem ártan, a többet gyakorolnod, különben az ellenfeled egyszerűen közbeszúr, és... Bemutatott egy tökéletesen kivitelezett támadást, amelyet Hablaty az utolsó pillanatban védett ki, de elveszítette az inge másik ujját is. Hoppá! ujjongott a kislány. Tessék, jön a következő! Nem, vagyok római...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 Pedig úgy szerettem volna vértontani. hablacsra mosolygott. Nem is forgatod rosszul a kardot? Már persze ahhoz képest, hogy fiú vagy? Hát, köszönöm, mondta hablacs, még mindig levegő után kapkodva. A kislány kinyújtotta felé a kezét. A nevem Kamikazi. Én vagyok a mocsári rablók örököse. Ervendek!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 Megcsócsálta a prefektus orrát, amikor behozták. <gül> a jó öreg fogatlan merengedt el hablat. A prefektus ki nem állhatja, jegyezte meg kamikazi. Igen, tudom, mondta hablaty. Fogatlan egyszer belepízkított a sisakjába, és állnok sosem felejt. A hetedik szintre vitték,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 Ekkor azonban ismét kinyílt a tömlőc ajtaja, egy köpcös katona hozott egy kicsi zöld csomagot. – Ájándékot hoztam, harmadik hablagy harákoló heroldnak. kacsintott a katona. Garombán hablagy gyomrához vágta a csomagot, a hablaty meg is tántorodott. – a kis csomag, és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 Átölelte hablatnyakát, és szorította, mintha az élete függne tőle, és belesúgta a hablat fülébe, hogy senki más ne hallja. K köszönöm, k köszönöm, köszönöm, még egy köszönöm, köszönöm, köszönöm, szöltenie azon a szörnyű helyen, nem élte volna túl, k köszönöm, k köszönöm, k köszönöm.